Gizentasun arazolarriak dituzten pertsonek gutxiago gozatzen dute jena diekin? Bai, horren susmoa bazegoen lehenago ere. Eta hau zaien ze eh, aldizkarian argitaratotako lan bat izan da, eh? Egin da eh, resonantzia magnetikoarekin. Bai, pentsatuko genduke justu alrebez dala, eh? Bai, eta horregatik jaten dutela. Horregatik. Eten gabe? da, haura, sa... bai, eh, gure gorputzean zergatik sentitzen dugu placerra, Ejaten dugunean, bain zuzen beto dopamina askatzen dugulako. Dopamina da neurotransmisore bat, gure buruan askatu egiten dena, ezagutu egiten du hartzaile bat, eta hortik, ba, zera, jarduera bat e, e, sortzen da, ez? Eta horrek, e, dopamina beda hartzailearekin alkartu eta gero, neurona batzuk kitzikatzu egiten ditu, eta hortik plazeraren zentzazio bat izaten dugu. Senbatetak gehiago gustatu jaten ari garen e, janari hori, hainbatetak dopamina gehiago askatzen dugu. Darreragati sentitzen dugu ba plazer gehiago, esta. Bueno, ba, hor ikusi izan dena da, eh eh loditzeko joera duten pertsonetan, eh pertsona batzutan dopamina gutxiago askatzen da eta beste batzutan hartzaile gutxiago ekoizten da. Kontua da ze, hori jarduera, hori esan dizu dopamina eta zailarekin ematen den erlaziba, azkos gutxiago ematen dela, eta ondorioz, pertsonak egin behar dutena, pertsona ori, loritzeko joer jaukatena, ba izaten da, gehiago jan behar dutela placer e, tamaina berera iristeko. Nola baik kompentsazio bat izango litzateke, guru gorputzak daukana. E, e, Aktibitate berdina lortzeko dopamina dena, borden gehiago jan behar dugu, leku berera iristiko e, hori neurtu dute hain zuzen resonantzia magnetikoa eginda Osa, nola neurtzen da zema dopamina ikoizten dugun eta zema dektako jarduera e, sortzen duen horrek esaktibitatea ba izaten da resonantzia magnetikoa eginda eta eman dizkiote batzoi eman zieten Hau persona gazteekin egindako da, txokolatezko batidua eta beste batzen ba, lagustorik gadeko beste zerbait, ez? eta neurtzen zuten zemadetako e, buruan, e, zemadetako jarduera hori dagoen, ez e, resonantziarekin. Baina ezke hau lotu dute baita ere, e, zera, hemen baita dagoela gene bat, gene variante bat. E, aurkitu dute dopaminaren hartzaiaren variante bat. Eta barriante hori zeukaten pertsonetan zegoen joera handiagoa gero loditzeko. Hau izango lezateke, oz, alenezan barizut dietaren arabera zegoela sentikortasuna, hemenez hemen dago genearen arabera sentikortasuna. Variante horrek ekarriko luke, orduan, ba, pertsona horiek ba, gehiago jateko joera eta loditzeko joera. Mm -hmm. e, bueno, zematekin daiteken horrekin ez dakigu, egia garezti alde batetik aipatu behar dutez, Zer hemen oso ondo ez da jakiten zein dan ondorio eta zein zergatia. Eta hori horrelaren. O sea, litekena da dik, eta hori oraindik frogatu furogatu da, gabe dago. Ea orain aurkitu duten hori, dan ba cerebroa adaptatu egin delako horretara. Zer adaptazioak asko ematen dira cerebroan, mota horretakoak. Ez ato baterako, e, droge menpekotasunetan hori ikusten da. Baina, oitu egiten bada pertsona bat, ba, droga kopuru bat hartzera, orduan duan, gehiago eskatzen du, eta pertsonarrek gehiago hartu behar izaten du. Bai? Adaptazio bat ematen delako. Hemen ere horrelako zerbait izan daiteke, da, e, ikustea dopaminaren jarduera gutxiago izan daiteke zergatia, bai, baina izan daiteke baita ere ondorioa. Hau da, gu oitu egin garela asko jatera, Eta ohitze horrek ekarri du dopaminaren jarduera txikitzea, e, gutxia gotzea. Eta orduan hori ba, nola baita gehiago jan behar dugula. Beraz hori ez dago argi orain dik. ez dago argi. Baina bueno, kaso honetan zaien zaldizkarian aurkitu izan dutena da, variante bat bai badagoela eta erlazio hon bat dagoela varianteago agertzearekin eta pertsonak lodiagoak izatearekin eta dopaminaren jarduera txikiagoa izatearekin.